الله الله الله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 Noć, moja draga moja Mi se nastavljamo družiti sa knjigovima mama Buharije Edebor Mufred. U proteklim predavanjima govorili smo poglavlju dobročinstva roditeljima. Večeras počinjemo sa jednim podnaslovom u ovom poglavlju, a to je neposlušnost i nepokornost roditeljima. Či vidjeli smo u proteklim predavanjima koliko veliko mjesto u islamu zauzima roditelj. Vidjeli smo također kroz jelodostojne hadise redoslijed po kojim treba čovjek da čini dobročinjstvo svojim roditeljima, a to je, znači, Slanik Arisa Ratus Selam dao prednost majci u odnosu nad ocem. Nakon toga smo govorili da li čovjek u životu može da se oduži svojim roditeljima za dobročinstvo koje su mu učinili. Večeras govorimo o nepokornosti i neposlušnosti roditeljima. Ako Bog da, tručemo se da predavanja budu ukraća nego prija, ali to vidjet ćemo, jednostavno nepristano pokušajemo zaokružiti neke cjeline, pa onaj nekada predavanja budu duže nego što smo zamislili. Imam Buharija, rahmetullahi alihi, nakon što je pojasnio vrijednost, znači dobročinstva roditeljima određeni načini činjenja dobročinstva roditeljima pojašnjava da ta stvar ne samo da je dobrovoljna da čovjek može da čini dobročinstvo roditeljima, go to učini ima će se važno ne želi da napojasni iz druge strane tako što pokornost roditeljima dobročinstvo roditeljima je veliko mjesto u islamu isto tako s druge strane nepokornost roditeljima je veliki grijeh U tom poglavlju Imam Buhari citila nam hadis Ebu Bekrata, radijallahu ta'ala anhu, da Allahu Baslanik, aleyhi salatu wassalam, kazao Želite li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Ovdje znači imam opet jednu malu korekciju knizi, ovdje je prevedeno, hoćete li da vam kažem koji su najveći grijesi? Ovaj prijevod nije loš, ali je potpuniji prijevod i bolji da se prevede Hoćete li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Pa je tu pitanje Allaho poslanika ponovio tri puta. Zamislite sada kada bi ja vama rekao Hoćete li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Hoćete li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Hoćete li da vas obavijestimo o najvećim velikim grijesima? Na taj način, znači, privlačeći pažnju oni ljudi koji slušaju ono što se govori. Pa su kazali ashabi, svakako Allahu poslaniče želimo da nas obavijestiš o najvećim velikim grijesima. Pa kaže Allaho poslaniče, aleyhi salatu wa salam, išraku billahi, da čovjek učini širk Allahu tabarak wa ta'ala, nepokornost, neposlušnost roditeljima, kaže pa je Allah poslanik, nakon što je bio nagit, ispravio je se, sjeo i kazao je i lažno svjedočenje. Ova hadis, braćo moja draga, nosi u sebi mnogi povuke i poruke, mi ćemo spomenuti samo neki. Prva stvar, pogledajte samo ovaj metod, način Allah uposlanika, ali i sallatav 8, kako pristupa ovoj tematici, tri puta ponavlja ovu stvar zbog njene bitnosti. Zbog bitnosti onoga što će doći kako bi probudio želju u srcima onih koji slušaju želju prema onome što će se kazati kako bi to oni svatili i zapamtili. Jer čovjeku nekada određenu stvar kažeš im se nevjetko čak dešava da ja odem maksus da upitam čovjeka nešto i onda dođem kući i sam šta mi je rekao. A ovdje priprema ljude koji slušaju tri puta im ponavlja. Hoćete li da vas obavije s tim o najvećim velikim grijesima? Zašto smo kazali da ovaj prijevod ovdje nije 100% adekvatan prijevod? Hoćete li da kažem koji su najveći grijesi? Ispravno je prevesti najveći veliki grijesi. Ako tako prevedemo, tada ispravno možemo dobiti podijelu grijeha u velike i male a i sami veliki grijesi nisu na istom stepenu. Jer Božniji poslanji kaže, hoćete li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Znači, ima podjela grijeha veliki i mali, ali isto tako veliki grijesi nisu svi na istoj da reći. To je veoma bitno, braću moja draga, da čovjek zna iz razloga, znači kako bi onaj jednostavno tuj tematici posvjetio više pažnjima. Također, Ovaj hadis nam ukazuje, znači nakon što smo konstatirali da grijesi nisu, znači svi na istom nivou. Islamski činjaci u toj tematici kada govore kažu grijesi se dijeli u dvije skupine, veliki i mali grijesi. Šta je razlika između velikog i malog grijeha? Jedna od osnovnih razlika između velikog i malog grijeha, ovdje je bitno da čovjek zna kako bi na kraj krajeva znao da se riješiti tih grijeha jer muqmin musliman kako se može desiti da zapadne u grijehe ali je pitanje kako se riješiti i očistiti od grijeha zato je veoma bitno da čovjek poznaju ove podjele mali grijezi braću moja draga raske između malog i velikog grijeha mali grijezi mogu biti oprošteni činjenjem dobrih dijela kaže uzvišeni Allah innal hasenati yudh hibnese i ad zaista dobra dijela, blišu Allah Koslani kaže, boj se Allahama gdje bio i loše dijelo poprati dobrim koji će ga poprisati. Znači, imamo mi tamo, znate za Ramazan, koji isposti Ramazan, vjerujući Allaha, nadajući se, njegov je nagrad, bit ćemo uprašteni Ko posti dana refata, ko ovo, ko ono, ko obavi namaz i tako, ko, ko provede noć, ledet, rukadar u ibadetu, mnogo je hadisa, vrloću, moja draga, kojima se spominje oprost grijeha islamski učenjaci Ehlisunet vrđemata kažu u svim ovim hadisima se misli na oprost mali grijeha. To je veoma bitno u ovoj tematici tako pristupiti. Ma čovjek kaže ko posti razumiješ dan arefata, bit ćemo oprošteni grijesi. Hajde, idem postim grijeh i čitavu godinu radi mu još hoćeš. Ne. Pod ovim pojmovima i ovakvim hadisima pod stavom Ehlisuneta se misli oprost mali grijeha. Veliki grijesi braću moja draga mogu biti oprošteni može ih se čovjek utarisati samo sa teubom i pokajanjem. Šta je definicija velikog grijeha? Znači prva stvar konstatacija, postoji vrste grijeha mali i veliki. Razlike između malih grijeha i veliki, veliki grijesi ne mogu biti oprošteni osim ako se čovjek pokaje za te grijehe sa teubom u kojoj se ispune uvjeti za ispravnu steupli dok mali grijesi mogu biti poništeni i pobrisani činjenjem činjenjem dobrih djela. Pogledajte ovaj hadis, la obstanikali selam, nakon što je upitao učitelj da vas obavijestimo najvećim velikim grijesima, pa je to pita i ponovi tri puta, počinje šaš, sa širkom. Najveći grijeh koji čovjek može uraditi jeste pripisati širk uz Višnjom Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga Allah poslanik odmah na drugo mjesto stavlja nepokornost roditeljima. Sjetite se tamo kada je Allah poslanik upitan o najboljem dijelu, kaže namaz. Nakon toga dobročinjstvo roditeljima. U Kur'anskim ajetima, u suri al-Isra i drugim Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ibadet Allahu nakon toga dobročinjstvo roditeljima. I tamo je znači dobročinjstvo, kada je bilo u pitanju Dobroćinstvornim odma bilo nakon prava Allahu subhanahu i ovdje u negativnom kontekstu je grije se najvći grijeh grijeh prema Allahu širk odma na drugoj stepenicici na drugom znači mjestu jeste grijeh prema roditeljima što svakako bracio moja draga treba da ajde kažemo da zainteresuje svakog od nas Šta je to i na koji način se vrši nepokornost roteljima? Ovdje u našem bosanskom jeziku znači skoro pa ne postoje adekvatna riječ. Jer mi kad smo govorili o dobročinstvu roteljima ovdje je prevedeno pokornost roteljima. Pa sam ja kazao da taj prijevod nije adekvatan. Adekvatno je prevesti dobročinstvo roteljima zato što to uvata i pokornost onovi što ti naredi i činjenje dobročinstva u svakom pogledu. Pogledajte Pokornost, nepokornost, dobročinstvo, mi u Bosanskom Rijskoj nemamo riječ koja odgovara dobročinstvu, znači u kontra onaj. Ali to prevodi se nepokornost. Dok je to širi pojam, vidjet kada budemo navodili primjere, znači sama riječ nepokornost roditeljima je široko pojma i obuhvata sve ono što će uznemiriti roditelje. Kao što smo rekli, činjenje dobročinstva roditeljima je pojam koji obuhvata rađenje dobročinjstva roditeljima sve dok to nije u koliziji sa vjerom. Isto tako nepokornost roditeljima je ovširna vraću draga, ovširan pojam. Znači na prvom mjestu najveći grije koji čovjek može učiniti jeste širka Allah na drugom mjestu nepokornost roditeljima i treća stvar lažnost svjedočinje. Pogledajte, Allah poslanik je bio malo nakid pa je se kaže ispravio Da li to njegovo ispravljanje znači da je lažno svjedočenje veći grijeh od širka? Znači, pogledajte, kada je širk ukazivao na širk, bio je malo pogit. Pa kada je ukazivao na nepokornost roditeljima, također bio je malo pogit. A onda se kaže ispravio i kazao i lažno svjedočenje. Kažu islamski učenjaci, komentarišujući ovaj postupak Allahog poslanika, to iz razloga što u osnovi ljudska duša, ona koja duša je ostala na, na, na prirodi, ona bježi od čirka i bježi od nepokornosti roditeljima. Kao što ćemo vidjeti kod Ashaba, kada je Allah poslanih spominuo vrijeđeni roditeljima, pa zar kaže, neko može vrijeđati roditelja? Ali, lažno svjedočenje duša može tu posrnuti. Gdje neko kaže, evo ta uzinka, trebaš ići svjedočit lažno, progutaš i još ako rekneš bismillah, ne do Allah i odeš prema džehennam a znači nepokornost roditeljima, širka lahu, to jednostavno u duši duša to izbjegaje ali lažno zato je Boži poslanik ustao, ispravio se pridavajući tuj stvari dodatnu pažnju druga stvar braćo moja draga drugi hadis u ovom poglavlju pazite Htio sam noćas donijeti neki poklon Hetio, ali eto, zaboradio sam. Na najem vezi možemo tražiti znači, nagradno pitanje, pa ko neko odgovori možda vam poslije donesemo nagradu. Hadis, drugi u ovom poglavlju, nepokornost, neposlušnost troteljima. Hadis od Varrada, čovjek koji se zove Varrad, pisar Mugire ibn Šu'bi. I ovdje je malo početak preveden, znači, ali može se to lese. Dolazi mugiri ibn Šu'bi pismo od Mu'adji. Kaže Moavija, gde mi napiši nešto, šta si, šta si čuo od Božih poslanika? Pa kaže, varat, pa mi je Moglira Ibnu Šuljube izdiktirao ovo što sam napisao. Da je on to čuo od Božih poslanika. Pa kaže, Moglira Ibnu Šuljube mi je izdiktirao, čuo sam da je zabranjeno, pretjerano, zapitkivati ili tražiti. Zapitkivati ili tražiti, rasipanje i metka da je zabranjeno i kile wa kal, rekla kazala. Najbolje prevesti ovdje je znači prinošenje nepo, neprovjerenih riječi, ali baš se i u nas u Bosansku se kaže rekla kazala, kile wa kal. Pogledajte, tri stvari spomenu spomenuo Boži poslanik. Zašto je imam Buharija spomenu ovaj hadis, ovom pogledu? Nagradno pitanje. Za knjigu, ako bo, da ko će neko dobiti sljedeći punkt. Pazite, imam Buharija je imam emirul mu'mininu hadisu. I neće lahko hadis pogrimiti određenom poglavlju. Znači, poglavlja je neposlušnost roditeljima. Ovaj godnji hadis je jasno bilo sati zašto ga imam, Buharja citirao, zato što kaže Boži poslanik ošte da vas obavijeste u najvećim grijesima. Prvi najveći grijes, širk, drugi i nepokornost roditeljima. I lahko je svat što je ga spomeno nači u naslov. Šta je u drugom hadisu? Kaže varak, pisar morir jebno šorubi, dolazi morir jebno šorubi pitanje od Moavije. De mi napiši neki hadijs koji se čuo od Božih poslanika. Pa kaže, piši, čuo sam od Božih poslanika, ali se nam da zabranjuje da čovjek pretirano zapitkuje. Vidjet ćete, spominut ćemo što je tumačenje ovoga, zapitkuje, znači čovjek može mnogo zapitkivati kada u pitanju traženje novca od ljudi, da mnogo zapitkuje, više nešto mu je potrebno ili da zapitkuje u nemu pitanja koju napretjeru. Imate ljudi, džigot, čekaj, čekaj, tra nešto pita. Čekaj, čekaj, tra nešto. Kako se svezuju pertle? Kako se odvezuju? Kako se m, mi misva drži? Kako se čisti? Kako gore, dole? Znači, pun pitanja, pune kišube i pune slučaj. Znači, hadi se može tako svatiti. puno zapitkivanja ili zapitkivanja i metka ili zapitkivanje šerijetski pitanja. Znači, preterano zapitkivanje. Druga stvar, raspanje metka, znači kažemo glire bi šube, čusam bože posle nekada zabranio i i metka. Zna se šta je rasipni šlimetka? Čovjek rasipa i dijeli i metak svoj i troši ga, on divljen ima koristi od toga. I na kraju kaže tegle vokale, Allah poslanike zabranio, rekla, kazala. Što je Imam Buharija ovaj hadih spomenuo u ovom pogledu? Evo ovaj, brate, prvi ide go ruku. A ovdje u ovom prvom dijelu, kada se govori o preteranom adaptikivanju, misli se na roditelja znači... Ne ti kaži da ti misliš. To sam ti, jer mi sad učimo da imamo. Ako ti potrebite, to ćemo vidjeti što se to je s cilja. Ali ti sad reci, ja mislim da je tako. O, mislim da je to koliko mi je poznato. I zranije sam u slušljeno za ovaj hadis. Mislim, znači, znači kada, kada roditelj nešto traži od nas mm -hmm. da, da učnemo nešto što nije u kolizi sa, sa šarijatom, znači da ne, u tom slučaju, znači da nije dozvoljeno pretirano znači, zapetkivati roditelja, suprostati da pa eto. im se u tomeđu. Dobro. Znači, ovaj, Dobro, da vidimo. Potpuno smo shvatili šta sve kod. Da te Allah nagradi, Boga mi, fino razmišljavanje, Boga mi. Kaže, jah i ti. Zato što sve tri stvari mogu uzre miriti od tebi. Mm. Miruši, zadnji pokušaj. Možete ovaj vlasit ništa imetke zbog toga što je naši imetak, imetak praviti me. Sve to što ste rekli stoji, ali to nije ništa. Imam Buhari, a ovaj hadis je spomenuo u ovoj knjizi još na dva mjesta. Ovoj je samo jedan hadis i jedan rivajet. Imate drugi rivajet koji je vjerodostio isto, ovaj hadis ovako nije u Buhari. Imate hadis u Buhari, gdje spominje Imam Buhari, četvrtu stvar, da je Boži poslanik i zabranio nepokornost roditeljima. A neko će pa što je onda ovdje stavio, što nije stavio? Namjerno i ciljano da se ti zapite, da nebude čitaš nako. Samo šturo čitaš i nakobro pročitaš malo, pa što li se ovo čitaš, što li ono ovdje, da razmišljaš o tomi i da te on natjera, hajde da reklim u jednu ruku, da ti istražuješ rivajte tog hadisa. Ima još drugi stvari koji su spominute, onaj kako se zove, da je zabrajno, znači ovaj hadis u raznim rivajtima da je zabrajno djecu živo ubijati, zakopavati tako, znači... Imam Buharije je ovaj hadis zato što on ima drugi rivajet da je baš Boži poslanik kaže jasno, znači ove stvari koji vi rekli, one od mogu se shvatiti, ali islamski učenjaci kažu on ga je ovdje spomenu, zato što na, u drugom rivajetu ima i doće nam ako bude, čak ja mislim i brzo, ona je kako se zove, zabranio i kaže Allahov poslanik i nepogodnost roditeljima. Pogledajte kako su islamski učenjaci pisali svoje knjige. Da neko ne pomisli, slučajno ima Buharije to onako preskočio i zaboravio 100%, 1000%, milijon posto nije. Znači namjerno ciljano je, je postavio tu stvar, znači da bi mi, braćo moja draga, on joj razmišljali. Nećemo se znači dugo zadržavati kod ovog Hadisa i večeras ako Boga imamo mnogo toga, a onaj, <kuh> govoriti, malo prije, onaj kak se zove, interesantno je također spomenuti, kontekstu je u kontekstu ovog samo sam ovdje jednu opasku, svakako lijepa. Kada kaže Allaho poslaniku na želite li da vas obavijesti? Također, islamski učinjaci iz te riječi uzimaju da čovek musliman treba da se interesuje, šta je to veliki grijeh? Hoćete li da vas obavijestim, hoćete da vas poduči. Iz toga islamski učinjaci uzmeju korist, Allahi, ti si malo prije ruku, pa ćemo možemo postati povod. Ja sam lijepo mišljena u glede, mislim da Alate ne gradiš, to razumiješ. Onaj, kako se zove? Čovjek treba da se poduči. I ova tematika, koliko je pitna, najbolje nam ukazuje činjenica da su islamski činjavci kroz historiju pisali posebna dijela u kojima su sakupili šta? Velike grije. Koji dijelo je prevedeno na bosanski jezik, veliki grije si? Prevela, davno poslje rata, odmah, aktivna islamska omladna štampala knjigu El Kebair, veliki grijesi od imama Vehebija. To je jedno od najboljih dijela koji napisano u poglavlju Kebaira. I interesantno i treba, braću, moja draga, da čovjek pročita to kako bi znao, sutra kada mu se desi da određenu stvar treba učiniti u životu, da ga to, uff, da sam pročitao bogam kod imama Vehebija, jasan hadis, da je to veliki grijih. I ne smije se lako na to čovjek da usudi, Jer veliki grijeh, definicija velikog grijeha, i to smo zaboravili spomenuti, a tu je dobro da čovjek zna, islamskućnjaci žestoko razilaze šta je veliki grijeh, šta je mali grijeh. Ali jedna od neki najprihvatljivijih definicija velikog grijeha, veliki grijeh je onaj grijeh kojim se počinio s tog grijeha se prijeti ili dunjalučkom ili ahiretskom kaznom. Ili dunjalučkom ili ahiretskom kaznom. Svaki grijeh za koji se kaže počinio s toga očekuje ga kazna takva ili takva ili takva, Sve su to, vraću moja draga, veliki grijesi i za njih, znači vraćujući na onu konstataciju malo prije čovjek da bi ih se riješio iz svog nekog životnog deftera, treba vraću moja draga da se za njih pokaje pokajanjem u kojim se ispunili uvjeti privatanja pokajanja. Dobro, nakon što je Imam Buharija, Rahmetullahi Alihi, spomenu opasnost nepokornosti roditeljima. Nakon što smo oko Bohda pojasnili šta je tu nepokornost roditeljima općenito, a navodit ćemo oko Bog da, ovaj na kraju predavanja i vidove nepokornost roditeljima. Znači nepokornost roditeljima je općenit pojav. Obuhvata sve što će uznemiriti, znači samo rekli smo u onoj granici kada je stvar u koliziji sa vjerom, tu čovjek ne može da im se pokori, izvan toga znači čovjek treba da im bude pokoran. Nakon toga imam Buharija, Rahmetullah i Alihi dolazi, sa jednim primjerom nepokornosti roditeljima. Kao što smo tamo imali isto kada je bilo dobročinstvo roditeljima, pa Imam Buharija citirao određene predaje i od, od ashaba i hadise u kojima nam pojašnjava a, vidove dobročinstva roditeljima. Ovdje isto hadis od Ebu Tufila se prenosi, kaže Upitan je, alaikum salam, Upitan je Alija radijallahu ta'ala anhum kaži jeli vama Allahu poslaniku ali selatu selam dao nešto vama porodici božjeg poslanika jeli vam dao njegovim znači njegovoj rodbini jeli vam dao nešto što nije dao drugima već od samog početka počele su shubhe koje su do danas narasle kao onaj burč u Dubaiju da je Božiji poslanik određenom broju asaba dao nešto posebno što niko ne zna neki tajni. Pa Ta pita, ovaj čovjek kaže, je li vam Boži poslanik dao išta posebno što nije dao drugim ljudima? Jalija radijallahu anahu ono kaže, jasno, nije. I dođe ti danas neki filozof kaže, jes. On kao da nije znao arapski pa, kaže, nije, nije, ali kaže, Osim onoga što se nalazi u koricama moje sablji. Ima, kaže, stvar koju ja prenosim od Božih poslanika, ali ja je spominje kao da je to osobeno za njih, ali ćete vidjeti kada pročitam ove četiri stvari da se to odnosi na čitav ummet. Pa kaže, <tuh> izmukuju iz svojih korica od sablji papir na kojem su pisave četiri stvari. Neka je Allah ovog na onoga ako zakolje i prinese žrtvu, neće mimo Allah subhanahu wa ta'ala jer zakolje žrtvu, strači nekom je drugom a ne Allah, subhanahu wa ta'ala neka je proklinstvo na onoga ko krađe međe neka je Allahovo proklinstvo na onoga ko proklinje roditelje i neka je Allahovo proklinstvo na onoga ko zašto zaštiti ti ovdje je prevedeno pristupnika ali znači malo precizniji prijevod je novotara četiri stvari I spomenu Allahu sani karih saratu wa saram u ovom hadisu, ali Hadis, znači za vidužima muslim, svakako nema uopšte onaj potrebi raspravljati njegove vjerodostojnosti. Pogledajte, po uglavlje, Allah ovo je na onog ako proklinje svoje roditelje. Praću moja draga, proklijestvo roditelja može biti na dva načina. Nažalost, celi groj to ljudi ne zna što uzrokuje da ljudi padaju u ovaj veliki grih, da podpadni pod Allahovo prokletstvo. Božiji poslanik kaže prokletstvo Allahovo nekaj na onoga ko proklinje svoje roditelje. I ljudi dođu i nesretno podpadnu pod tu onaj pod tu zabranu. Zamislite potpasti pod zabranu Allahovo prokletsta. Nažalost, kažem, živimo u vremenu i to mi smo prošli put malo detaljno govorili, kada su ljudi u pogledu grijeha otupili, srca u slabosti imana, znači oslabila, tako da one najžešće grijehe, one naj, najveće grijehe ljudi čine javno. Ljudi čine, znači, koda su to potvrđeni sunneti. Nažalost, kažemo, nažalost, Kada vidite kako se ljudi odnose prema ostavljanju namaza, kada se ljudi odnose, kako se ljudi odnose prema alkoholu, kako se ljudi odnose prema laži, prema gibetu, prema razgoličenosti, prema kamati, sve to, braćo modraga, čini ko? Muslimani, ljudi koji se deklarišu kao muslimani. E to kažemo, čovjek treba da изучи šta je veliki grijeh, da pročita otomiruje Kur'an, kako bi se znao sačuvati od toga. Pa kaže Jeli vas Allahu poslanik izuzeo nadostali ostalim narodom? Kaže nije. Osim onoga što ima na ovum papiru. Pa prva stvar kaže Allahovo proklijestvo neka je na onoga ko zakolje nekome mimo Allaho. Zašto, vraću, moja draga, opet redu isti kao i malo prije. Na prvom redu je širk. Zaklati žrtvu nekome mimo Allahu je širk. Nažalus, ni tu stvar ljudi ne znaju. Ne znaju ljudi šta je širk. Pa ćete vidjeti kako ljudi svakodinu koji nažalost možda i, i klanjaju pije tvaka da u životu imaju dijela koji izvodi iz vjeri. Čovjek uzme tamo neki novine i čita, i čita horoskop. I on se na to oslanja jednostavno kod je to Buhari i Muslimi da su zapisali. Čovjek odje tamo kod nekog mađoničara ili nekog za i kaže pazi to, to će se desiti gotovo, znači završena stvar. Ugleda neku macu i jedna maca kuda će, mora preko puta prijeći. Prešla maca preko puta, vraća se nazad u likverc, idi kroz crveno, zeleno, kako će sam nevraš tim putem proći. i Razno razni znači, vidovi suje vjerja, razno razni stvari koje su u koliziji s račeljima vjerja, znači do te mjeri da je i te kako prošireno u masama činjenje harama i dijela koje izvode iz vjeri. Vjerovanje ono što govori gatar. Mnoge druge stvari braću maja draga, znači kažem, živimo u vremenu kada ljudi ne poznaju najosnovnija načela svoju vjeriju. Iba ade, braću maja draga, nije dozvoljeno činiti nikom je sem Allah. Tlanje je vrsta ibadeta. Kaže uzvišni Allah, inna salati wa nusuki wa mahjaje lillahi. Moj namaz i moje klanje kurbana je lillahi, samo radi Allaha. Zato znači kurban si ne može klati nikome osima Allah. Nažalost, imamo i ljudi koji su otišli onaj toliko daleko u toj svojoj dalale, toj zavrudi, da i prinose žrtve nekom drugom u svima Allah. Druga stvar, kaže Allahu prokristvo na onoga koji krade međe. Imamo drugi vjerodostojen rivajed, Allah ovo prokrijestvo na onoga ko mijenja međe. Ljudi nesvjesni prolaznosti dunjaluka, jednostavno spremni su da pomjeraju međe, pa makar to se radilo između njega i njegovog rođenog brata i koliko puta se dešava Nedavno čitam na internetu, kaže, brat brata ubio, kaže zbog međije. Kaže mi rekao, ženo, ajde da pročitamo, dole mogu sam mogu Kad dole stvarno je bosanska krupa. I tako, znači, ljudi se pobili zbog međije i čovjek brat ubio brata, zbog međije. Zbog možda metra zemlje kojeg neće on sasvom punijeti u kaburniti, onaj od kojeg je uzeo. Ali eto, nažaluz, znači onaj prvo što to na dunjalu ponosi mnogi negativnosti, dolazi dosta puta do raskola, dosta, dolazi do svađe, ali je to, braću moja draga, također veliki grijeh. Treća stvar kaže, Allahovo proklijestvo neka je na onog ako proklinje roditelje. Proklinjati roditelje, braću moja draga, proklijestvo roditelja može biti na dva načina, direktno i indirektno ova indirektna načina je interesantni i bitni. Proklinjati roditelje direktno, znači da čovjek toliko oslabi, toliko počini njegovo srce da proklni svoje roditelje. U ovom haɗišu znači se tako žestoko prijeti da je Allahovo prokletstvo Znači prokletstvo osnovi znači udaljenost insana od Allaha u rahmeta, znači neka Allahu prokletstvo na osobu koja proklinje svoje roditelje, jer kako je moguće da čovjek zaboravi svo dobročinstvo koji su mu učinili roditelji i toliko se njegova priroda izopači da je spreman da proklni svoje roditelje. Zato imate vjerodosliju na hadiza, kaže bit Allah bil Nije mu'min onaj koji napada, koji vrijeđa, koji proklinje. Imate ljudi, nažalost opet u današnjem vremenu, šta god da se kaže, taj takav, taj takav, Allah ga ubio, Allah ga prokleo, Allah ga ponizio, Allah ga vaku, Allah ga nato. Znači njegov jezik je znači prepun klijeti, prepun eh, vrijeđanja braćo moja draga, nije svojstvo mokmina. Čak, znači imate fiksko pitanje u kojoj se možda krajeva i vezivac, akidsko pitanje, da li je dozvoljeno dobiti, i to smo trebali već u prošlom predavanju spomenuti, da li je dozvoljeno dobiti za roditelje koji su nevjernici, a živi. I stavljali su netaj da je dozvoljeno dobiti za roditelje koji su nevjernici, a živi. Nevjernik. Ali je dozvoljeno za njega dobiti za uputu. Kada umri, ako se zna da je na kufru i na širku, tada prestaje biti dozvoljeno dobiti za njega. Jer gotovo, znači, čovjek je umru, otišao e, kao nevjernik i završena stvar, više nevi džava, zašto dobiti? I došli su jasni argumenti u Koranu i Sunetu Božih poslanika, da čovjek koji preseli kao nevjernika za njega se više nije dozvoljeno dobiti. Ali dok su ljudi živi, čovjek treba da dovi, da radi dobročinstva ljudima. Boži poslanih židovskih dječaka što je došlo na disu Buharije, na samrtnoj posteli, on kao presjedni državi, on kao muž, on kao vojskovođa, on kao kadja, on kao imam, nalazi vreme da ga ode obići. U kojoj normalno reći, Allah ga prokleo, Allah ga ubio, Allah ga ponizio, da Bog da umro, da Bog da vaku. Nije to, kaže Allah poslanih, nije mu'min ba'an, nije mu'min taj koji proklinje, nije mu'min taj koji vrijeđa. I ovdje baš, Mu'min ne može da vrijeđa nekog drugog mu'mina, kamoli da vrijeđa svoje roditelje koji su mu toliko hajra uradili u životu. Koji su ga toliko zadužili kao što je došlo prošli put u vjerodošljima na da se čovjek ne može odužiti svojim roditeljima. Ne možeš mi se nikako odužiti osim da ih nađeš u robstvo pa da ih otkupiš iz robstva. Znači ne postoji opcije. kako može ljudska priroda da se toliko izopači onaj da čovjek da čovjek prokrenje svoje roditelje. Uvijek nakon toga ima Buharja Rahmetullah Jalij, i spomenuo je onaj, opet neke jadise koji govori o dobročinstvu, pa ćemo ih mi preskočiti, ako govori je sljedeći put prije svete jadise koji smo onaj preskočili, ali ćemo nastaviti baš sa, ajmo reknemo, baš nastavkom ovoga, po uglavljeni vrace trećoj strani, psovanje roditelja, kako bi ga povezali s ovim proklinjanjem, i ovim direktnim i indirekturim proklinjanjem. Hadis, koji zemlji žima Bukharija i Muslim, od Abdullaha ibn Amra, radi Allahu ta'ilu, da je Allah u sanih kazao, od velikeh grijeha je da čovjek vrijeđa i psuje svoje roditelje. Pazite, to je danas skoro pa normalna stvar, da čovjek vrijeđa i psuje svoje roditelje. A pogledajte Fitru i pogledajte, pogledajte e, Ashaabe. Kažu Ashaabe, zar je moguće, kaže Allah uposlaniče, čovjek vrijeđa svoje rotelje. Kaže Allah uposlaniče, veliki je grijed da čovjek vrijeđa svoje rotelje. On će tu pojasni šta je mislio. Ali oni po čiji ne mogu da shvati, ba Boži uposlaniče, zar može čovjek vrijeđati rotelje? Pa pogledajte, uzmite malo novine, uzmite znači, ili utiđite našim roditeljima, pa malo kad nas ne ima, tu upitajte kakav je sin. Pa ćeš vidjeti kad bavo izvedi iz pisa kakav je sin. Nijes možda vamo negdje u banjštinu i u prvom safu i, i svašta nešto, ali odnos prema babi i majci tu, babo ima opaski veliki na ponašanje sinja. Pa kaže, a bavo, to sad nika nije se natovo se man, Mm. Od velikih grijeha je i da čovjek vrijeđa i psuje svoje roditelje. Kaži osobi Allaho poslanike, zar je moguće da čovjek vrijeđa i psuje svoje roditelje, pa kaže Allaho poslanike, nisrata sam. Čovjek, kaže, vrijeđa drugog čovjeka, pa on onda vrijeđa njegovu babu i nam. To je ono što smo rekli malo prije, imate direktno vrijeđanje, imamo indirektno vrijeđanje. Čovjek toliko mora paziti na svoje roditelje, da sutra kada se s nekim svadi ili prepiri, da bazi da njemu ne kaže nešto zbog čega će on početi vriječati njegove roditelje. To je, braću moja draga, veliki grije. Veliki grije je da uvijediš nekoga pa on nakon toga uvijedi tvoje roditelje. Pogledaj koliko je mjesto roditelja u islamu. Da moraš paziti šta ćeš drugim ljudima reći da oni ne bi uzvratili tebi tako što će te vriječati majku i bavu. Zraču, moja draga veliko mjesto roditelja u islamu. <coughs> Imamo isto drugi hadis u ovom poglavlju, znači skoro identičnog značenja. E, kod Allaha je veliki grijeh da čovjek izloži svoje roditelje tuđim vrijeđanju, znači ili da on bude uzrokom njihovog vrijeđanja. Baš tako na način. Vi, vi znate kakav je danas žarbon od naših gomladinaca nažalost neka da momak koji dolazi u džamiju možda dolazi na džumu ili možda su juči rizisli izišli iz neke mektepske pouke što nikako ovo ne znači vređanje mektepski pouke već je to vređanje ti đječaka i vređanje njihovi u odvoja, da je normalna stvar da djeca jedni drugima psuju roditele čak šta to je žargon to je znači neka skoro kultura da se ljudi toliko udaljili da nesvesno čini velike grijehe I ima obraću, moja draga, zadnji hadis koji ćemo večera sa pobogu da spomenuti. To je kazna za neposlušnost prema roditeljima. Že vidjeli ste, prva stvar, govori se o zabrani nepokornosti, neposlušnosti roditelja, da je to veliki grijeh. I to ne samo veliki grijeh, da je to jedan od najvećih velikih grijeha. Pa smo onda vidjeli primjere imama Buharije kroz hadise vjerodostojne da je znači onaj proklinjanje roditelja veliki grijeh i da je proklijestvo Allahovo na onoga ko proklinje svoje roditelje. I čovjek se zapita nekad u životu što mi nešto u životu ne ide? Kako čovjek može koji nije dao prava svojim roditeljima postavi to pitanje zašto mi ne ide u životu? Ma možda je čovjek na tebi Allahovo proklijestvo i ne u životu. Čovjek treba u se prispita svoj odnos prema roditeljima jer su oni znači kao što smo spomenuli neprestano nakon prava Allah heads, najveća prava imaju naši roditelji kod nas. Nažalost, rekli smo nerijeko nam se dešava da ljudi u društvu se lijepo ponašaju, imaju lijep moral, imaju lijepo ponašanje, obilaze prijatelja, odbilaze, imaju vremena za svakoga, hajde na kafu, idem na kafu, hajde na sastanak, idem na sastanak, ali kad babo nazove, zove, dođi, trebaš nešto raditi, može li sutra, što baš ja, što nisi onog starijeg zovnu, imaš čerku, što ona ne dođe iz Austrije, što moram ja dolazi ovdje i tako. Znači, braću moja draga, pravo otelja je veliko, do te mjere znači da smo vidjeli da je čak, indirektno vrijeđanje psovanje roditelja velik grije indirektno da ti uzrokuješ da ti neko uvredi oca ili majku znači da si, da je to veliki grije i na kraju znači imam Buhari rahmetullahi alejhi onaj završava ovu poglavlje hadisom jer je hadisom također ropit od Ebu Bekrata radijallahu ta'ala anhu Šelj Al-Bani potvrdio radostom s ovog hadisa da je kazao Allah poslanik aleyh, wasalam, ne postoji nijedan grije da je preči, da mu se ubrza kazna na dunjaluku sa svim onim što tada grije nosi od kazne na ahiretu od dvije stvari zulum i nepravda i kidanje rodbinskih veza Ovdje, braću moja draga, ovaj ćemo hadis ako Bog da ponovo citirati jer drugo odma poglavlje Nakon dobročinstva roditeljima, Imam Buharija je porijedao takvu knjigu, Nakon dobročinstva roditeljima odla idemo stepenicu niže, to je šira rodbina. Ovaj hadis, opet možda neko bude što šturo čitao, reće šta je Imam Buharija ovdje spomenuo? Kazna za neposlušnost prema roditeljima naslov. A citira nam dole hadis u kojem se spominje rodbina. Imate nešto što se zove, braću moja draga, u šarijetu? Prioritetnije od onoga što je spominuto. Imate u Kur'anu, tamo Allah Jeršanu kaže i nemoj reći svojim roditeljima uh. Dođi nego, odi tamo i bavi šamar zvizni. Kaže, šta to radiš? Kaže, ja mu nisam rekao uh. Allah Jeršanu rekao, nemoj mi reći uh, zvizni šamar. To se podrazumijeva, gdje Allah zabrani da vam rekneš uh, sve što je veće o toga ne treba spominjati. Tako i ovdje ovaj hadis, kako sa njim dokazati ono što ima Buharija želi. Ako Allah tala, kaže, jedan od najprejših grijeha zbog kojeg se treba ubrzati kazna insanu na dunjalku sa svim onim što nosim na hiru, to jeste kidanje veza. Ako taj grije kidanje rodbinskih veza je na tom stepenu da ređi, A rodbinske veze su dalje od roditelja. Onda oni koji su prije rodbinske veze dalje, znači svakako su prioritetni da podpadaju pod ovaj propis. I kidanje rodbinske veze sa roditeljima i nepoštovanje roditelja svakako podpada pod ovaj hadis prioritetni, kao što smo prikazali za ovaj udarac. To je logika stvari, znači pričamo je draga, da čovjek kolaž je on kaže Kur'an, ne smije ni uh. To ne pod, nikako ne dolazi u obzir udarac. Čak što ne smiješ uzdant, uh. Tako je ovdje. Ako je zabranjeno kidanje rodinskih veza, zamislite onda kako je zabranjeno, braću maja draga, da čovjek kida veze sa svojim roditeljima. <kuh> Mi u nastavku, svakako ovaj adis također potvrćuje ono što malo prikazali kazali, da grijesi nosi sa sobom i dunjalučki jahiretski kazne. Nažalost, Živimo u vremenu, znači razno raznih ubjeđenja, devijacija, kada ljudi jednostavno ne razumiju da gdje si nosi sa sobom ovo dunjalučki kaznik. Pa ono što vidimo tamo, zemlju tresi, poklave, uragane, to ljudi tamo dovedu nekog stručnjaka, kaže, neke tektonske ploče se pomijeraju, gore dole vulkani, niko ne kaže, ovo je nastao kao plod griješenja na lovu i spanuta na zemlji. Znači moja draga, gdje si? Čovjek će za njej biti pita na ahiretu. Ali isto tako, nosi, nosi, kao što je potvrđeno Kur'anskim majetima, Adisma, Logus, Anika, Alisa, Radu Sram, nosi svakako mnogo negativnosti onoga koji čini na nadunjalkom. Ja želim u nastavku naših druženja da spominim neke stvari kroz koji se možda ogleda nepokornost roditeljima koji su možda Ajde, kažemo nekada nepoznanica nekom je od nas. Ne mora da je svaka nepoznanica, ali je lijepo da se napominimo ti stvari. Znači, kazali smo nepokornost roditeljima je općenit pojam. Obuhvata sve ono što će uznemiriti, a nije okolizi kolizi svijenom. Ali evo nekoliko primjera da se pokušamo malo preispitati, vraćamo moja draga, u pogledu dobročinjstva prijavljateljima. Pa na primjer, vidjeli ste kada smo govorili, evo, dole dolazi nam pobavlje roditeljska suza je od Abdullahi Blomera, roditeljska suza je veliki grijej. Čovjek treba da se pazi, trudi u životu, da na bilo koji način on uzrokuje da njegov roditelj pusti suzu. Jer imamo također hadis koji je u ovom poglavlju i time se završava i ti neki hadisi onaj, o kaznama, iako sljedeći put imamo hadis o Đuređu, da kaže Allah poslanik tri dove su primljene kod Allaha ne postoji kaže nikakva sumnja da li se te dove primaju dove masluma tu je malo pristo spomenuta stvar u hadisu zulm nepravda Allah je lošan u neveda u ljude znači zulum i nepravda od koga god da dolazi Kačuk na draga laopisani kaže Mojazibu Džebelu kada je krenuo u Jemen kada budeš uzimao zekijat kaže uzmi središnji stoku ili središnji dil i metka ne možeš nat na iskupliti ne sredinu I onda mu kaže, a pazi se zulmama, pazi se dove ima zluma. Jer kaže, između mazluma i Allaha nema zaostora. Dova ide direktno. Zato znači zulm, zulm, nepravda, vraću moja draga, čuvajte se zulmama, čuvajte se nepravde, na bilo koji način. Zato kaže Boži poslanjnik, znači, pogledajte što kaže jedan šejh, šta je zajednička stvar za sveti ove dove? Kaže Allah poslanik, tri dobe će biti primljene mimo uopće sumlje u to. Dova mazluma, dova musafira i dova roditelja. Šta je zajedničko za sve insana i za, za sve tri vrste? Čovjek mazlom na jednoj strani. Na drugoj strani čovjek musafir. je Boži poslanik kaže, njegova dova se prima. I na trećoj strani dova roditelje. Šta je zajedničko za sve, ovu, za sve za trojcovi ljudi? Znate, Boži poslanik kaže, Allah ne prima dovu koja izlazi iz nemarnog srca. Sve trojica ova ljudi dovije skrušenog srca. Mazlom, kad mu naneseš nepravdu, on kad ti ustane a Bibli na većini, kad on podigne ruke, on više njega ništa ne interesuje. On se žali svom gospodaru. I on, gotovo, on ne razmišlja više ni o, ni o Otavi, ni o sinu, ne razmišlja nije o čemu, on hoće da se požali gospodaru. Ta dova zato ide direktno. Isto mu Safir, njegovo srce nema ima u njemu gafleta. Zašto? Zato što on daleko od svoje poroci, on je garib, neđe putuje kroz, kroz, kroz teške prijedjele, psihički, fizički, teško mu, i zato on dovi, žali se svom gospodaru, traži od njega pomoć. Isto roditelj, čitav ti život falja, čitav ti život radi, čitav ti život odvaja od svog zalogaja da bi ti mogao ići u školu, da bi se ti mogao uškolovati, da bi ti mogao imati neku igračku koji ima čita tvoj kvart, i sutra sutra od, odrasteš i da uđeš nepravdu Njegovo srce, njegovo srce znači jednostavno, znači između njega i Allah SWT nema zastora. Zato vraćujem, moja draga, ovdje vajetu imate, tri dove neće biti odbijene, dova roditelja protiv djeteta. Imate dova roditelja za djete. Znači obe dove se ne, ne, ne odbijaju. Zato čovjek najbolje što može u životu da uradi jeste da izmami od svojih roditelja da dove za njega. Uradiš babi, majici, dobroći jezbat, kažu Allah ti dao sve najbolje, Allah te poživio, Allah te sačuvio, Allah ti podario beričet, Allah te nagradio, Allah ti olakšao. Ko hoćeš da ti stvari idu u životu po nekim svoj, tvojim planovima, budi dobar prema roditeljima i od njih pokušaj iznijedriti dovolju. Njoba doba se i u pozitivnom smislu ne odbija, ali isto u negativnu. Ako uvrijediš roditelje i zaboraviš svo dobročinjstvo koje su oni tebi učinili tokom cijelog života, znači taj bezobrazlog se ne može uvijek tolerisati. Ako takav roditelj podigne ruke gospodaru, zna ti kazni. Zato kažem, čovjek treba maksimum se potrudi da bazi da ne proizvede, da njegov roditelj zaplaći zbog njih. Maksimum. Također, braćuma draga, Čovjek treba da se pazi kada u pitanju kodeks ponašanja prema roditeljima pogledu onaj govora. Nađer še ono kaže, ne smiješ roditeljima reći mi uh, uh, kaže roditeljiv kupi nešto i uh, brate što ta da djeli. Dok se rekao uh, grijih je, i donio, grijih je. Ka moli da čovjek galami, što ste to uradili, jesam li rekao da to ne smije tako, pa dok vi matori vi ostarili nikad u pamet gore dole. To su braćom moja draga stvari koje ne smiju da patnju, znači na pametni sanka mol da ih kaže. Znači, osuran govor prema roditeljima nikako. Znači, čovjek treba da poštoje svoje roditeljke u pitanju komunikacije. Također, Na namrkođenost prema roditeljima. To ono malo prije što spomenuli, imamo neke ljude koji su mašali u prepoznatljivi, lijepi, blagi, fini muslimani, ali kada odu u svoju kući, kada odu svojim roditeljima, ta maska sa njovog lica pada, dolazi dolaze namrkođeni, dolaze ljuti, što svakako, broću moja draga, u njegovom slučaju nije pohvalno. Također, čovjek kada komunicira svojim roditeljima, treba da pazi na kodeks ponašanje i priče da ne prekida svoje roditelje. Roditelji rekne dvije, tri, znam, znam što ti reći, čekaj, sad će ja tebi da te odgovorim. Pusti roditeljnik, završi. To je kodeks ponašanja sa svim ostalim ljudima, ka moli sa roditeljima. Nekad roditelji ponavlja jednu priču istu, istu deset puta. Šut, nek priča, Ne ponavlja. I ti ćeš isto tako ponavljati. Ako te Allah poživi, znači da doživiš starost. Imate hadis, znači, koji onaj, kako se zove, nije vjerodosljeno, nego u znači je vjerodosljeno, kema tu dan. Kako se ti prema drugima ponašaš, tako će se i prema tebi drugi ponašati. I ako znaš, ako ti zaradiš kod svojih roditelja, tako isto očekuj da i tvoja djeca tebi uzvrati. Znate, onu priču spozna, to je spominjane mnogim pesetama, dobročinstvo prema roditeljima, kada je ono mi momku dosadio njegovu babu, ostario više, ne popao ne razumije šta god mu rekni sve naopako i poveo ga tamo negdje u pustinu da ga ubije. Kad je ga tamo neđe doveo, šta je sine? Kaže, babu, gotovo dosadloviš i ne možemo. Sva porodica ne bila izbog tebe. Kaže, odlučio da te ubijemo. Pa sine, ubit, ubiti. Kad je vidio koliko i sati, kaže, ako ćeš me već ubiti, vodi me kod tam kamena. Pa šta je bilo, a ovdje ja je tamo. E tam sam, kaže, i ja svog babu ubiju ubio ti svog babu, e, uopće tvoj. Tako to ide, vraću, moja draga. Ako si ti dobar pred svojim roditeljima, znaj da će Allah su Manu etala počiniti one ljude koji će tebi, kad ti te bude najpotrebnije, da će ti izmetiti Da će ti počiniti svoje djece oko Boga da, da budu usamilostni prema tebi. Također, <kuh> nerijetko se dešava da ljudi rješaju svoje poručne probleme sa suprugom pred roditeljima što je svakako, vraću moja da suprotno kodeksu ponašanje prema roditeljima. Roditelj ne voli u osnovi da zna da ti imaš problema u braku, a kam voli da zna da imaš i dešajaš pred njima. Znači, ako postoje problemi, i čovjek treba da maksimalno te probleme prešuti, da kada roditelji odu, kada se zatvori sa svojom suprugom, znači da onda to rješava. Ali ja znam da se nerijedko dešava da mi te stvari činimo pred roditeljima. Također, Pokornost roditeljima se manifestuje i na način što čovjek govori o svojim roditeljima njihove negativnosti. Nežalost, znači mi smo takvi da Allah sačuva, znači, poređenja, ali poput muha. Samo idemo na negativne stvari. Tok čovjeku spomine što te, da je Allah uputi, brate, ne klanjaju, ne valjaju, ovakvi su, onakvi su. Znači, moja draga, treba, znači, tu je prvo gibet. Gibet gibetiš onoga ko ti je najviše hajra u životu učinio. Kao što kažu islamski učinjaci, nije isto gibet muslimana i u lemu. Isto tako nije isto gibet muslimana, ali nekajem, pod navodnim znacima, običnog i tvoga babo. Babo je tebi učinio do puta kora je neki obični musliman. I sama činica da ti je više urađu, njegov stepen je veći i njega vrijeđa je veći grijeh. Na mi smo takvi, znači, vidjet ćete kroz ova stvari. Ljudi se stidiju nekad kazati ovo je moj babo, ovo je moja mama. Stidi se, zato što je babo možda malo stari, možda čovjek malo naget, možda hera ili možda nema bradu ili ovako inako, inako s babom. Nemoj kraj džamije, nemoj kraj da me neko ne vidi s tobom. Pa zar se to ne dešava? Ovo je moj babo, ovo moj baboka. Pa ja njega nosam ko malo vodi na tlanu čovjeća, on je meni džennet i džehennem. Znači nismo te stvari, braću, moja drago, dozvoliš, šten nam priče iz tog aspekta. Moramo roditelje, znači, u zvijezde ukivati. Mi smo takvi, kažem, dok ti je neko priježi, daj Allah uputi, brate. Sanjimo uvijek bi Allah. Ma šta godim rekneš ne Znači, nema, nemaš ništa posebno da on njima i pozitivno spominiš. Da je Allah nagradi, brate. Čitav život mi su me škola, šta god sam zinu ka, dali su mi, gdje god sam želio da idem, u, udovoljili su mi. Omogućili su mi se, da se oženim, napravili mi kuću, kupili mi ovo, kupili mi ovo. Toliko stvari u životu pozitivni i ti samo nani tri ili prijeti ili deset negativnih stvari. Či čovjek se treba čuvati, braću, moja draga, takvi stvari. Svakako je to onaj nepokornost s troteljima. <clears throat> Također čovjek se treba čuvati nepokornost s troteljima tako što će uznemiravati roditelje donošenjem u kuću onoga što oni ne voli. To se nekada prija ogledalo u donošenju televizije. Stari ljudi, ja se sjećam, još sam ja relativno mlad, kada su stari ljudi se zakretali od, od filmova ljudi smatrali da je to šetan, ispostavilo se da je to šetan, i to onaj krupni, nije to mali neki šeki, to je onaj debeli. Ljudi su to u početku dok su još srca bila čista od grijeha, ljudi su to prezirali. I mnogke druge neke stvari. A roter kaže se ne nemoj sine to do da Ne nemoj sine to nabavljati, nemoj sine to. Znači čovjek treba, braću moja draga, da te stvari pazi također. Čovjek treba da pazi... Kao što malo prirekli da svojim ponašanjem ne uzrokuje vrijeđena roditelja isto tako da svojim ponašanjem bazi i na roditelja. Sutra kada hoćeš urati određenu aferu, nek ti napadnu roditelj. Jel mislite da je fino roditeljom kad mu kažu tvoj sin napravio aferim, enoga u zatvoru. On je kriv i dužan, ništa nije uradio, mora da se da se sakriva tam neđe pokov šiluku. Što? Sin u zatvoru. Sin se posvadio s ovim. Sin ukrio nešto od govšiloka. Haj što se sin mora sakrivat. Što se sin mora sakrivat. Bavo se mora sakrivat. Ni krivni dužan. Ko je ga u to ugurnuo? Urnu? Ugurnuo ga njegov sin. Kada hoćeš napraviti neki prijestup pazi, nek ti napadne tvoj babo. da je to grije prema njemu. To što ćeš ti griješiti i što će tebe ganjat policija i što se ti odgovora predalao toj drugom, nek ti napadne tvoj babo. Znači, reći, moja draga, moramo paziti na kredibilitet svojih roditelja. Također, mnoštvo potrebština će znači, neka da ljudi, kada odrasnu, jednostavno svoje roditelje, ajde ono kažemo, žarbon nekako pritišću. Vidi svi položili vozačke, hoću ja vozačke. Ne može, sine, vidiš da je recesija, hoću ja vozačke. Svi imaju kompjuter, očeja kompjuter, svi imaju laptop, svi, ja oči laptop, svi oči na ekskurziju, oči na ekskurziju, svi imaju naočale, neki oči ja naočale, svi imaju mobilitelj sa 16 kamera, a ja sa 17 i tako. A roditelj ko roditelj, on će ušparat od svoga, od svoga zalogaja, evo vam, imaju, ne znam, ima liku ovdje od braćeg, išli smo dole u Crnu Goru, vratna priča, mašala, živi, ekstra, ekstra kaže Allah mi babo se kaže moj pati kaže nosi hlače bogati nosi hlače kaže jedna kračanogavca jedna dužava. kaže a viče sine kaže neka ti da da okačiš ti svoj isprat ovo maušilo znači živi znači stanje tako doprinle ku tako lepo kaže babo se Allah mi pati sebi kaže da kupi hlače nosi kaže poderane hlače no džumu. Jedna nogavica kaže: "Allah mi kraća, jedna duža." Kaže: "Babo, idi, uzmi sebi najskuplje od jevilobola. Neka ti da ti središ kupatilo, da ti sebi središ, da ti kažeš sine sebi kaže: "Okrećiš kuću." Pogledajte babino grameta i pogledaj babini milosti. Če ndi babok gdje može, on će ti to učiniti, ali ne treba babo pritiskat. Viši nego što može. Zato kaži, baš moja naga, ove stvari treba svakako pasti takođe. Nerijetko nam se dešava davanje prednosti supruzi nad roditeljima. Čovjek se oženi, žena mu zavede pamet, ništa, roditelji preko noći postaju naj, najgoriji neprijatelj. Dojući je ti bil najveći prijatelj, od jednom najveći To ne znači, broću moja draga, ne treba imati tine odnose prema supruzi. Ali supruza, supruga ima jedno mjesto u islamu, roditelji imaju drugom i roditelji imaju veće pravo od njega. Vi znate da ima predaja, da je Omer radijallahu anhu kaže ibnu Omeru, pusti ženu. Ne ima savršena stvar, razvodi ženu svoju čovjeće, pokornost roditeljima. Iako u pogled toga islamski učinjaci imaju tumačenje, znači kada i u, u kojoj situaciji da se čovjek i roditeljima koji traži da pusti ženu, ali pravo roditelja nikako ne smije da bude upitno. Žena, žena, u redu, ženo, tvoja prava ne smije u isto biti zakinuta, ali ne smiješ da mi se miješaš u moj odnos prema roditeljima. Ima svaki dan da im idem i svaki dan da im posjećujem i svaki dan da im nosim i da im zrno iza nokata dajem. Znači, to ne smije da bude upitno, vraću moja draba. Nažalost, kažem, onaj kak se zove, svi znate da ovo ja sve što spominjem, ja nisam pao s Marsa, ja sam izbosni i ovo sve što spominjem, spominjem primjere koje imamo mi na trijem. Također, da braću ma draga, čovjek napusti svoje roditelje onda kad je najpreće, a to su pozdne godine. Znači, babo tvoji ne očekuje da tega plavo pomažeš, gdje ti kući sebe, da ti kupuj sebe. Ali u onog momenta kada roditelji padnu na postelju, to je vrijeme kada je potrebno da čovjek bude uz njih. I ne smije se primijetiti na čovjeku da mu je teško da očekuje njihovu smrt. Već da bude vesel kao što je onaj bio vesel kada je nosio onu svoju majko kokiabi i veselo pjevušio govorići ja sam tvoja deva koja nosi ne može posustati nikako. Rođel, rođel, čovjek ne smije, braću draga, da roditelju u tim teškim momentima ostavi na cjedinu. Također, za postavljanje savjetovanja roditelja, Znači, braćuma draga, roditelji, iako imaju e, svoju, ajde nazovemo je svetost, imaju svoje veliko mjesto, ali isto tako kada napravi plijestop i prekršaj na lijep, kultura način, na najljepši mogući način da im se ukaže na njove propuste greške iz ljubavi prema njima, kako bi se ako Bog dan zaštitili ahire, na Ahiretu. Također, škrtarjenje. Krtaren je u osnovi, vraću draga, pokuđeno svojstvo, a naroštko su pitanje roditelji. Sjeti se samo šta su roditelji u tebe uložili. Koliko truda, koliko znoja, koliko novca, koliko neprespavanih noći, koliko brigi izišu, da li će ga nešto preplašiti, da li neće, da li će doći, da li će se vratiti. Sve to, vraću moja draga, prolazi kroz glavu. I najbolje kako čovjek može shvatiti, roditelje jeste kad ne svoju djecu. Ja danas, Allah, Na jednu stranu zgrade pitam svoje dijete djete sestra kaže hošlaj kući. Ja u kući čekam 2 3 minute nema djeta. Ja se oblačim, lavi, trčim i zastepić se da vidim gdje je, šta je da nije se šta desilo, da i nije čuko pripao, da nije neko uzeo. Ona ošla do skrota i pa su opet rodla tamo brači tako. E tako isto naši rotelje su beгали na nas. I danas čovjek dođe, Allah otvori, riz otvarimo na faku i rotelmanu. Dou su mom prišao mjesecici 100 kuna, vi bi bili do onda i Šta čovječe da je motvrviš novčanika da uzmi koliko hoćeš i kad uzmi koliko hoće da mu još na to dadneš. Da ne osjeti trunu stručavanja u tvojom čaniku čoveče. On je taj. Mi nažalost daćemo za Palestinu, daćemo tamo za neki socijalni slučaj. Tvoj babo je najprioritetniji soci, socijalni slučaj. Njemu prvo moraš dati i to koliko hoće. Znači to su nam najveći prioriteti u životu, braćom moja draga. Ne smijete nikada zaboraviti Hadise, da mu se ne može odušiti nikako, da, su, da je džernet po majicinim nogama. Tako treba na roditelje gledati. Također, prigovaranje, braćom moja draga, prigovaranje na učinu na usluzi. Prigovaranje je pokuđeno u vjeri, a naročito da prigovaramo svojim roditeljima. Tu je, moja draga, nešto što sam ja večera želio da spominem vezano o nekim načinima nepokornostreoteljima, sljedeći put, ako bog da imamo događaj sa džuređom i govorit ćemo o nekim faktorima koji izrokuju nepokornostreoteljima i time ćemo, ako bog da ovo mu barek blagoslovljeno Oglavne roditelja da mnista u islamu, ne pokornost, roditelja pokornost, završiti. Moli'm Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude koristno za nas. Moli'm Allah subhanahu wa ta'ala da nam lakša prakticiranje onoga što smo čuli. Moli'm Allah subhanahu wa ta'ala da nas učivste na putu istini. Moli'm Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude na srugnim danu. Da pomogne braću muslimanima gdje bili na kreji subhanika. Allah ume radihamdike. Ešheru in la ilahe in la jintas talfiruke. Vajtu Allah Allah, Allah.